Entzutezko ulermena. Ondoren, Euskaldunon egunkarian Lucia Lakarrari egindako elkarrizketaren irakurketa entzungo duzue. Lehen atala. Lucia Lakarrak bost urte zituenean bazekien balet dantzaria izan nahi zuela. omen da. Telebista parean jarri eta dantzariak ikusten zituenean, malkotan hasten zen, zahartzen ari zela esanez. Egun, hogeita sortzi urte ditu eta balet dantzaria da. Zumaiarra da. Azkenaldian San Frantziskoko baleta laga eta munitzeko operan ari da orain. Igartzen aldira herrialdetik herri dantza sentitzeko modu desberdinak. Europarrek esate baterako sentimendu handia dute. Interpretazioa maite dute eta negar eta irri egiteko gai dira. Amerikako estatu batuetan ostera, Dantza teknikoa ikusten eta dastatzen oituak daude. Beharbada horregatik izan nuen arrakazta San Frantziskon, nik dantza teknika baino gehiago dela uste baitut, eta han beste zerbait ematen nuen, bihotzarekin egin nuen dantza. Zorionak nilinski saria eman dizutelako. Munduko dantzari onena izendatu zaituzte, eunda berrogei kazetarik eta irurogei adituk. Zer du berezia sari horrek? Eraginik izango du zuan? Balet munduko saria da. Oikoa da, dantzariok ikusleen txaloak jasotzea gure lanaren truke, baina horrelako sariek lanaren balioa adierazten dute. Ate ugari irekitzen ditu zarionek. Orain dikere, lan gehiago egiteko aukera izango dudala uste dut? Munitxeko konpainian zaude orain. Urtebete daramazu. Zelan? Aldaketa handia izan da. Baina Europara etortzeko gogoa nuen. San francisco esperientzia jakin bat bizitzeko asmotan joan nintzen. Bertan dagoen lan egiteko era ezberdina da, eta neure burua gogortu nahi nuen. Lortu nuen, baina bost urte eman ditut bertan, eta aldatzeko gogoa nuen. Interpretaziora urbiltzeko gogoa zenuen beraz. Europan baleta arte moduan ikusten da. Errepertorioak askoz ere dramatikoagoak dira, eta hori egiteko gogoa nuen. Estatu batuetan lana teknikoagoa da, eta lehiakortasun handiagoa dago. Estres handiarekin jarduten daan lanean, bakarrik egiten da lan eta beti presiopean, norberak egin behar du bere bidea. Baina onela asko ikasten da, ardura hartzen ikasten da, eta nire ibilbidearen kontrola hartzen ere ikasi dut. Gainera, zen ondoan izateak asko lagundu dit. Zergatik. San Frantziskon bizitzea zaila da. Herria oso polita da, baina jendea oso zuria. Lehiak horrak dira eta horrek azpilokora eramaten ditu askotan. Artistok sentzibilitatean dikoa gara, eta nik behintzat ez dut gustuko azpilokoa min egiten dit. Horrelakoetan norberaren erronka eta kezka bertsuek dituen laguna edo bikotekidea ondoan izateak erraztu egiten ditu bizipen horiek. Ze moduz moldatzen zara, zure senargaia den Ziril Pierrekin agertokian? Gure artean dagoen konfiantza izugarria da. Komunikazioa dugu bi artean, eta hori ikusleek igarri egiten dute. Jakin badakit dantzari askok ezin dutela elkarrekin dantzan egin. Aserratu egiten dira maiz. Ez dituzte bizitza pribatuaren eta profesionalaren arteko mugak bereizten. Nik neuk horeka aurkitu aurkitutu dala uste dut. Gainera dantza pikotea ginen hasieratik geroago bilakatu ginen bikote bizitza pribatuan eta horrek ere lagundu digu lehen atala amaitu da. Bigarren atala Zure izaerak badu zerikusirik dantzamunduan egin duzuni bilbide horrekin? Sentimendua komunikatual izateko izaerak zerikusi handia du. Batetik gorputz egokia izatea garrantzitsua da. Ankaak, elastikotasuna, bestetik teknika dago. Baina hirugarrenik norberaren talentu artistikoa dago. Eta niri opari gisa heldu zaitori, Berezkoa dut barruan tauukaana kanpora ateratzeko almena. Eiz dut mugarik zenzu horretan. Zer da teknika orduan. Teknika, transmisio hori lortual izateko egiten dugun lana da. Baina gero gorputzarekin sentimentuak igortzen ditut. Eta hori seda txikitatik ikusten zidatena, Nire begiradan ere arkibat nuela ikusten zuten. Dantzan egiten dudan lekuetan igortzen diedan sentimendu hori jendeak jasotzen duela konturatzen naiz. Bizitza errealean ere sentsibilitate bera duzu. Agertokian ezin da gezurrikesan. Ispilu baten modukoa da, izaera ikusi egiten da. Badira bihotzean pena dutela bizi diren dantzariak edo jeloskorrak direnak. Horiei igarri egiten zaie euren izaera, gogortasun moduko zerbait sumatzen zaie dantzanari direnean. Naiz eta teknikoki oso onak izan, ezin dira sentimenduak eskutatu. Nolakoa izan behar du dantzari hon batek? Gogoa izan behar du. Dantzari gutxi daude zerbait transmititzeko gogoa dutenak. Halabaina gaur egun teknika da gehien baloratzen dena, eta askok hastu egiten dute dantza artea dela. Eta zer da artea? Sentimendu bat. Bestela ez dago arterik? Horregatik pentsatzen dut zerbait transmititzeko gogoa duen dantzari gutxi dagoela. Biotzarekin eta ispirituarekin egin behar da dantza. Esparru guztietan gertatzen alda hori, klasikoan, garaikidean eta euskal dantzetan. Nik baintzat horixe uste dut. Garaikidean baterako, gauza abstraktuak egiten dira, oso teknikoak. Ez dago historiorik ez sentimendurik. Dena dela ez dira horiek nire esparruak. Klasikoa eta neoklasikoa maite ditut bat ipat. Agian historio bat kontatu behar dudalako. Bestalde, dantza irol moduan ikusten dute askok. Gero eta hobeto egin behar da. Amaika lehiak sortu dituzte, puntuak handik eta emendik, puntuak ematen zaizkio dantza bakoitzari. Dantzei etzaie punturik eman behar, sentitu egin behar dira, bizi alegia. Sentimenduen transmisiorik gabe, ez dago dantzarik. Teknika alderdiari begiratuta, dantza ikusgarria izan daiteke, baina hotz utziko gaitu. Euskal Herriko ikusleak beroak direla esan duzu. Dantzari ugari ditugu hemen. Jebra Muñoz Hortueta Aramburu San Martín ala ere ez dago eskolarik berton. Ez dago esercho ere. Hemendi kanpora joan beharra dago zerbait nahi bada. nire kasuan gokoa noelako alde eginuen. Ala ere badira hemen gelditzeko aukerarik ez duten dantzariak. Nola bidera daiteke dantzaren etorkizuna? Lehenda bizi pentsaera aldatu beharra dago. Konpainia bat edo eskola bat sortu beharra dago. Eta hori, goitik egin beharko litzateke, administraziotik edo. Hemen inongo aukerarik ezpadago, kanpoko dantzariak ez dira etxera itzuliko, eta etxekoak kanpora joango dira. Ez dago pentsamolde artistik horik gurean. Europan badago? Gehiago dudarik gabe, baita estatu batuetan ere. Hemen, konpainiek edo eskolek, ez dute administrazioaren laguntzarik. Irakarkiekin eta diru pribatuarekin ateratzen dira aurrera bestalde ezerga gutxiago go ordaintzen dituzte, eta azpiegitura egokia dago konpainiei laguntza eskaintzeko. Beraz, beste herrialde batzuetako konpainiak eta sistemak ikusi eta aztertu beharko lirateke, baina hau guztia egiteko gogoa eduki behar da. Bigarrena tala amaitu da. Entzutezko ulermena amaitu da.